Warum war der Sieg nicht für Muslime darin? Wegen der Verletzung der Angelegenheit des Propheten und der Abstieg von Bogenschützen vom Berg, um die Lieder zu sammeln.